God morgon! Vi har kommit till det tionde kapitlet i profeten Jeremias bok. Jag skulle lika gärna kunna säga det femtioförsta kapitlet. Eftersom det är precis samma ordalydelse i de båda kapitlen. Det heter så här i den tolfte versen. Han, och det är sagt om Gud. Han har gjort jorden genom sin kraft. Han har berätt jordens krets genom sin vishet. Och genom sitt förstånd har han utspänt himlen. När han vill låta höra sin röst, då brusa himmelens vatten. Då låter han regn, regnskyar stiga upp från jordens ända. Han låter jungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum så som dårar står då alla människor där. Och begripa intet. Guldsmederna kommer då alla på skam med sina beläten för deras gjutna beläten är lögn och ingen ande är i dem. När Gud spelar på sin skapelse. Ja då står alla människor som dårar. Och vad annorlunda det perspektiv är. Som skriften ger oss. Som profeterna ger oss. Vi kan ju jämföra med. Hur många idéer som har uppstått i senare tider. Då upplysningsfilosoferna. Till börjar med inte alla men flera och så småningom då 1800-talet stora politiska och vetenskapliga tänkare. I stort sett presenterade det perspektivet att Gud är obegåvad. Se här hur, Gud, hur dum Gud är. Men han fattar ju inte det här som Marx fattar. Att det avgörande, det är ju produktionsförhållandena på mark. Vem som äger produktionsmedlen, om det är kapitalisterna eller om det är det kommunistiska partiet. Det var här också Darwin som kom i utvecklingslära och Freud så småningom, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal kom med psykoanalysen som i stort sett det är alltså fortfarande väldigt bärande ganska stor möda lades ner av de här personerna då så det har blivit bärande ideologier i Jeremias tionde kapitel så är det ett sammanhang där profeten klandrar avguda dyrkarna och avgudamakarna som vi får höra de här de här orden om hur alla människor står som dårar i det 51 kapitlet i Jeremias bok så är det i samband med att eh, Babylons fall ropas ut det är flera kapitel där som handlar om Babel, i alla fall 50 och 51 och det är ju faktiskt besläktat det avguderi och Babel in, de, innan jag, de verser jag läste nu här var från den eh, tolfte versen, två verser innan ska jag läsa också från den tionde versen i det tionde kapitlet det står så här. Men Herren är en sann Gud. Han är en levande och han är en levande Gud och en evig konung. För hans förtörnelse bävar jorden och folken kan icke uthärda. Hans vrede, så ska ni säga till dem, det är gudar som icke har gjort himmel och jord. Det ska utrotas från jorden och ej få finnas under himmelen. Alltså Herren är en sann Gud. Och han är en evig konung. Men han är ju inte en konung på, sätt, på, på samma sätt som alla andra konungar. Hans rike är icke av denna värld, Och han är inte heller en gud på samma sätt som alla andra gudar. Utan det är faktiskt så att Herren, han har ingen jämte sig. Och därför är det också väldigt viktigt hur vi presenterar det, om vi säger, som vi anser vara det främsta. Eller det största, eller det mest grundläggande. Eller om vi säger basala, basala. Vad är det? Det som ligger i basen. I grunden, för Marx var produktionsmedlen det basala, vilka som hade, vilka som hade produktionsmedlen, traktorer och skördetraskel och så vidare i sina händer. För Darwin var styrkan det basala, den starkaste överlever i naturen, det naturliga urvalet. För Freud var sexualiteten, det basala, det som påverkade allt hos människan. Vad är det basala för en troende då? Om vi uttrycker saken på det sättet. Det är naturligtvis intressant att se hur profeterna presenterar Gud. Förhållandet till Gud. Och vad som kring, om vi säger eh, gärdar det det som befrämjar det eh, det främsta skriver Salomo det är visheten men han skriver också liksom andra herrens tjänare att begynnelsen till viset är Guds fruktan Herrens fruktan är begynnelsen till vishet med vishet har Herren lagt jordens grund läser vi. och genom sitt förstånd har han berätt himmelen när vi betraktade skapade verken så vad är det vad får vi för intryck det som gör att det uppstår avgudar och avguderi det är ju det att man av det intryck man får av Guds skapelse drar för felaktiga slutsatser. Därför uppstår inte bara avguderi utan där upp, därför uppstår hela välden. Symboliskt för det stora avgudaväldet i historien och i ändens tid. Det är vad som kallas för Babel. Det börjar med Babels torn. Babels torn. Det blir ett rike som småningom Det blir en stad. Och Jeremia bär fram ett budskap mot Babel. Babel som hotar Guds folk. Babel som angriper Guds folk. Och det med rätta. Jeremia liksom Hesekiel kallar konungen i Babel för herrens tjänare. Han är ett redskap i herrens hand. För att, för, för att genomföra Guds domar. Guds vredesdomar över Israel och över andra folk. Men profeterna lämnar inte eh, saken där, utan de liksom går vidare och, och talar om att det kommer även över Babel en dom. Och det är verkligen intressant att se Jeremias budskap mot Babel. När han har talat om hur Babel ska komma och invadera Israel kapitel efter kapitel. Så tills slut i, i slutet av sin bok kapitel 50 och kapitel 51 där skildrar han hur babel blir dömt. Och det gör han med ord som alltså delvis överensstämmer helt helt med Johannes uppenbarelse. Uppenbarelseboken talar om ett bab hur, hur kommer det här sig? Vi har ett babel i Jeremias tid. Och i apostlarnas dagar. Så förutsäger en av dem. En av apostlarna. Att det ska komma att uppstå ett babel. I kommande tider. Ett, ett babulon. Hur, hur ska vi fatta detta? Jo... För apostlarna är Kristus det främsta. Han är först. Han är störst. Han är det grundläggande. Ja, han är begynnelsen. Och han är den som för oss har blivit till visdom från Gud. Till rättfärdighet. Till helgelse. Och till förlossning. Det är första Korintsebrevets första kapitel och vers 30. Och vad betyder då Babel eller Babylon för den kristna församlingen? Det kan ju omöjligt vara annat än en realitet att räkna med. Eftersom en av apostlarna understryker eh, ganska kraftigt att det här kommer den kristna församlingen att möta. Eller i följd av den kristna församlingens avfall kommer detta att uppstå i ändens tid. Om vi gör en jämförelse mellan Jeremias förutsägelser om Babel och uppenbarelsen, bokens förutsägelser då ser vi ju det att Jeremia vänder sig mot det historiska Babel. Det historiska Babel. Och talar om hur detta historiska Babel kommer att skaffa sig fiender. Och det kommer att leda till dess fall. Det finns i princip ingen skillnad där mellan Johannes uppenbarelsens Johannes budskap i uppenbarelseboken och Jeremias bo, budskap. Därför ändetidens Babel kommer också att skaffa sig motståndare och fiender. Ska vi göra en jämförelse? Vi ser, upp, om vi går till uppenbarelseboken så vet vi att i uppenbarhetsbokens sjuttonde och artonde kapitel så möter vi då där, där får Johannes se det stora Babylon. Och det är i, i, i, efter alltså att de sju inseglarna brutits. De sju eh, vredeskålarna har ännu inte uttömts. Jo, det har de. De sju basunerna har ljudit. De sju vredeskålarna har också utljutits. Då kommer... Det som börjar i uppenbarhetsbokens sjuttonde kapitel. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sa Kom hit så ska jag visa dig hur den stora skökan får sin dom. Hon som tronar vid stora vatten. Jeremia vänder sig till Babel i sin tid i 51 kapitlet av sin bok. Och trettonde versen säger Du som bor vid stora vatten och är rik på skatter Din ände har nu kommit din vinningslyssnads mått är fyllt Klart överensstämmande Det historiska Babel hade alltså drag Som också ändetidens Babel kommer att äga Fast kanske mer utvecklade Det heter så sedan i den tredje versen, Johannes boks sjuttonde kapitel, tredje och fjärde versen. Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett schalakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn. Och det hade sju huvuden. Och tio hon Kvinnan var klädd i purpur och schalakan och glänst av guld och ädla stenar och pärlor. I sin hand hade hon en gyllene kalk full av styggelser av hennes otugs orenlighet. Men Jeremia säger i 51 kapitels sjunde vers. Babel var i Herrens hand en gyllene kalk. Som gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack folken. Och så blev folken så som vanvettiga. Och då kan vi också påminna om uppenbarligen bokens artonde kapitel, 23 vers. Du, du genom vars trolldom alla folk blev förvillade femte versen av Johannes Uppenbarns boks sjuttonde kapitel står på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: det stora Babylon, hon som är modern till sjökorna och till stygelserna på jorden. Och Jeremia i femtionde kapitlet av sin bok och i tolfte versen skriver att Babylon är moder, er moder, er moder, det moder. I ska då komma stoligen på skam hon som har fött er ska få blygas. Se, bland folken ska hon bli den yttersta, en öken, ett torrt land och en hedmark. I sjätte versen av Johannes uppenbarhetsboks sjuttonde kapitel skriver Johannes att han såg kvinnan vara drucken av det heligas blod. Och av Jesu vittnens blod och han förundrade sig storleken när han såg detta i Jeremias 15, kapitel sjuttonde vers skriver eh, han så Israel var ett vilsekommet får som jagades av lejon, först åts det upp av konungen i Assyrien och sist har Nebuchadrezzar konungen i Babel gnakt dess ben. Här finns i alla fall den tanken alltså att Babel på något sätt livnär sig eller snarare dricker då det helgas blod eller äter gnager på Israels ben. Det är ju naturligtvis en bild på förföljelse och förtryck. Men det kan ha andra sidor också. Jag väntar med det. Vi går vidare och tittar i Johannes Johannes Uppenbarelsebok och så ser vi i 16 vers. Där talades det om just det som också Jeremia talar om, ett, ett, en vedergällning. Det står ju nämligen att sjökan som Johannes gör ska ha sin plats på vilddjuret. Vildjuret ska på något sätt bära upp sjökan och samtidigt hata henne. Vilddjuret har sju huvuden och tio horn. Och i sextonde versen i uppenbarhetsbokens sjuttonde kapitel så skriver Johannes att det tio horn som du har sett och vilddjuret, det ska hata sjökan och göra henne utblottad och naken och ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Jeremia skriver mycket om hur vd mot Babel ska komma kanske det mest eh, eh, hur säga, uttrycksfulla det är Jeremias 51 kapitel och 11: vers det heter så här vessa pilarna, fatta sköldarna Herren har uppväckt den mediska konungarnas ande för hans tankar deras tankar är vända mot Babel till att förderva det Ja, Herrens hämde här, hämnden för hans tempel. Och här ser vi då någonting av, det finns en viss begränsning hos Jeremia. Det är nu inte tio horn som hatar sjökan. Det är i alla fall ett, eller kanske två. Det är medien och persien. Det är ju medien och persien som kommer att bli det historiska babeltidon. Men i Uppenbarelseboken läser vi tio horn. Det är sju och tio hon. Tio horn. Det tio horn som du har sett och vilddjuret. Det ska hatasjöka och göra henne utblottad och naken. Ja, och vi ser vidare också i uppenbarhetsbokens 18 kapitel. Där, eller här i det 18 kapitlet så kanske... Kan vi titta på vers 4 då ja. Det står så här. Och jag hörde en annan röst från himmelens säga. Drag ut ifrån henne i mitt folk. Så att ni icke gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Här har vi flera exempel i Jeremias både 50 och 51 kapitel. I femtonde kapitlet så är det åttonde versen. Fly ut ur Babel. Dra bort ifrån Kaldernas land och bli lika bockar som hasta framför jorden. I det femti första kapitlet i Jeremias bok, vers 6 läser vi fly ut ur Babel. Må var och en söka rädda sitt liv så att ni icke förgås. Genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid och han vill vedergälla det, vad det har gjort. Och i 45 versen i samma kapitel, drag ut därifrån mitt folk. Må var och en söka rädda sitt liv undan Herrens vredes glöd. Det är en tanke här som man inte kan låta bli kanske reflektera över när det gäller... Det historiska Babel, fångenskapen i Babel, skulle det, varför skulle det behövas en särskild uppmaning att och, och lämna det efter att det hade varit en, en fångenskap i 70 år? Men var det inte just det som var problemet att så många hade assimilerat sig? Och uppfattat inte längre livet i Babel som en fångenskap. Och är det inte exakt samma problem när det kommer till en kristna församling, Guds folk, i Nya Testamentets tid är vi klara över vad som är Babel egentligen. Det heter så här i sjätte versen och här är det verkligen en fråga. Vedergäll henne vad hon har gjort. Jag ger henne dubbelt igen för hennes gärningar. Iskänk dubbelt åt henne i den kalk var i hon har iskänkt. Ja I Jeremias femtionde kapitel har vi ett par verser. Det heter så i fjortonde versen. Rösta er till strid mot Babel från alla sidor. Ni som spänner båge, skjut på henne. Spara icke på pilarna. Till mot Herren har hon syndat. Och i den 29 versen. Båda upp mot Babel folk i mängd. Allt var bågskyttarhet. Lägra er runt omkring det. Låt ingen undkomma vederigälde efter dess gärningar. Gör mot det alldeles så som det självt har gjort. Till mot Herren har det handlat övermodigt. Ja, mot Israels helig. Vad finns det sådana bågskyttar? Det handlar inte nu i Nya testamentets tid om att ha en som med pilar, utan det handlar om att vara ett vittne. Och att kunna skjuta med sanningens ord mot denna företeelse. Det skulle vara väldigt många, tror jag, som skulle egentligen behövas och, och, och för att och, och vara verkligt djupt engagerade i detta. Men vad har hänt? Är den här tanken alldeles främmande för oss? Det behövs sådana som skjuter mot Babel, veder gäller henne. Det är så här i sjunde, sjunde versen i, i uppenbarhetsbokens 18 kapitel. Eh, så mycket är och vällust som hon har berättat sig. Så mycket pina och sorg må ni bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta. Jag tronar så som drottning och sitter rike så som enka. Och aldrig ska jag veta av någon sorg. Jeremia, 50, kapitets femtonde vers. Höj, segerop över henne på alla sidor. Hon har måste ge sig. Fallna är hennes stödjepelare. Fallna är hennes stödjepelare. Nedrivna hennes murar. Detta är ju Herrens hämnd. Så hämna står på henne. Så som hon har gjort. så hon gör göra mot henne. Och i... Tionde versen, i uppenbarelseboken 18, det står de några som sörjer att Babylon har fallit. Samma sak i Jeremia, det finns en vers där också, kapitel 51 och verserna 8-9. till De har försökt hela Babel, men det har inte gått. I tjugonde versen, i uppenbarelseboken 18, så heter det så här. Gläd dig över vad som har vederfarits henne, du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter på ta dem ett annorlunda perspektiv då. Gläder, då nu Gud har hållit dom över henne och utkrävt vd för er ja, Jeremia har med det här i 51 kapitlet i sin bok i 48 versen då ska himmel och jord jubla över Babel det och allt vad det idag är då nu för komma över den norrifrån, säger Herren. Och till och med det här finns med hos Jeremia, som vi läser i uppenbarhetsbokens 18 kapitel, vers 21. Och en väldig ängel tog upp en sten liken stor kvarnsten och kastade den i havet och sa Så ska Babylon, den stora staden med fart, störtas ner och aldrig mer bli funnen. Det är flera verser här i Jeremias 51 kapitel från vers 60. Det står så här. Jeremia tecknade i en och samma bok upp alla de olyckor som skulle komma över Babel. Allt detta som nu är skrivet om Babel. Jeremia sa till Saraja. När du kommer till Babel så se till att du läser upp allt detta. Och du ska säga herre du har själv talat om denna ord. Att du vill fördärva den så att ingen mer ska bo där. Varken någon människa eller något djur. Ty den ska vara en ödemark för det värdlig tid. Och när du har läst upp boken till slut så bind en sten vid den. Och kasta den ut i frat. Och säg, på detta sätt så ska Babel sjunka ner och inte mer komma upp. För den olyckas skull som jag ska låta komma över det mitt under deras ävla. Så det är en väldig överensstämmelse, nästan in i detalj här ibland, mellan Jeremias förutsägelse och eh, Aposteln Johannes förutsägelse. Det är bara det att Aposteln Johannes mot bakgrund av Kristus och Evangelion har ju enormt mycket vidare perspektiv än Jeremia. Så mot bakgrund av lagen, sabbaten, helgedomen i Jerusalem. Får ett begränsat, ett mer begränsat perspektiv men dock väldigt vederhäftigt. Min tid har gått, jag tror jag får fortsätta med detta i senare program. Tack så mycket för denna gång.